Kapitola 12 Attago osobe Vers 157. Atta nanji Piyang janya rakeyanang surakitang Tinang anyatarang yamang pandito. Kdo je sám sobě milý, nechť se opatruje, dobře opatruje. V jedné ze tří částí noci nechť nad sebou bdí ten, kdo je moudrý. Verš 158 A tána myva pathama, patyrúpy nivésají. Atanja Manusa Seja nakily Pandito. Nejprve sám sebe, ať ustaví v tom, co je správné, pak teprve nechť poučuje druhé, tak moudrý nebude pošpiněn. Verš 159 kdo sám v sobě vyvinul to, v čem poučuje druhé, ten je v skutku dobře skrocený a schopný krotit druhé, neboť sám sebe je v pravdě obtížné zvládnout verš 160 Attahi <tějí> atano na tho kohina tho parosya atnahi sudanteena nathan labhati dullapam <význam> Každý je v skutku sám sobě ochráncem. Kdo jiný by mu mohl být ochráncem? Kdo sám sebe dobře skrotí, získá onu ochranu, jež je těžko získatelná. Verš 161 Atanáhy Katang Pápang, Atta Džang Atta Sambhavang. Abhimatatidummi dhang vajirang vasmamayang maning Zlo vykonané jím samým, zrozené z něj samého, vzešlé z něj samého, rozdrtí hloupého člověka, tak jako diamant rozdrtí drahokam. Verš 162. Jasa achanta dusilian, maluva sala mi karoti so tatatana, yatanang ichati diso. Ten, kdo je nadmíru necnostný, jako popínavá rostlina dusí sálový strom. Tak se chová sám k sobě, jak by mu to přál jen jeho nepřítel. Verš 163 Sukarány a sádhůny a tano a hitánič yangve hitanče sádhunče, tangvi paramaduk je snadné konat věci nedobré a sobě samému neprospěšné, ale co je v pravdě prospěšné a dobré, to je v pravdě na nejvýš obtížné konat. Verš 164 Yo Sá Sanang Arahatang. Arianang dhamma jivinang, patiko satidum medho, diting nisa je papikang, palá nikataka a taghata Když učením zasloužilých, ušlechtilých jedinců, žijících podle dhammy, Hloupý člověk pohrdá, opíraje se o zlé názory, tak jako plody bambusu, přinese mu to plody sebezničení. Verš 165 Atana Hikatang Pápang, Atana Sanky sati. Atana a katangpápan, atanava vysudžhati, Suddhi a sudhy pačatang, naňo aňang vysodhaji. Kdo sám koná zlo, sám sebe znečišťuje. Kdo sám nekoná zlo, sám sebe očišťuje. Čistým nebo nečistým se každý sám učiní. nikdo někoho jiného očistit nemůže. Verš 166: Atadattang parathena bahu nápina hápají, atadatta <výzva> mabhyňája, sadatta pasu Svůj vlastní cíl kvůli cílům druhých, jakkoliv velkým, nestrácej. Kdo poznal svůj vlastní cíl, nechť se zaměří právě na něj. Z jazyka pály přeložili pan Štěpán Chromovský a Bhiku Gavésakou. Tuto i jiné rozpravy si můžete přečíst